Високий, представительний, всі наші дівчата збіглися подивитися на професора, бо казали, що він уже й професор. А я винесла йому дитинку. Він як глянув, а воно ж сущє, Янгалядко. Волоссячко, золоте, тільце все золоте і дивиться на небо. Чи спустилося звідти, чи ось ось вознесеться? І ото як глянув професор. А дитинка вся золота, і ручки, і ніжки, і животик, і грудонький, і животик вже ж такий ніжний та гладенький, як атлас. А нижче під животиком – нічого. Крий мене, сила Божа, нічогісенько, тільки дірочка, наче шилом проткнуто, а більше нічого. І вже хто тут чим зарадить, хто з по помилоє, як побачив оте професор. То тільки об поли вдарив, а тоді поцілував дівчинку, заплакав і не сказав, а так наче просто гнав «Ангельська плоть!» І обцілував донечку всю і оплакав, а тоді ще раз «Ангельська плоть!» каже, і мені ото і досі вчувається його голос і про ангельську плоть, бо такого ж більше ж я не чула і не бачила, то хто ж би чув чи бачив? «Ви кажете, дівчинка?» – обережно перепинила розповідь Оксана. «Але ж не було ніяких ознак. Дівчинка це? Чи хлопчик?» «Достеменно, дівчинка. Таке ж воно було ніжне та ловке. Та воно ж то так і вийшло. Професор так і назвав її Ангеліна». «Чи зустрічалися коли-небудь з нею?» «Чути – чула, а бачити – стрічати сні». Ми, як зустрічаємося із своїми дітками, то хіба коли ляже до нас родити, а тоді ото каже, а я у вас тут народилася, а тепер і сама збираюся народити. А ця ж сердечно до нас уже не могла звернутися. Чи воно божа кара, чи людська порча, хто ж то знає. Буває знання, що може вбити людину. Оксана пішла звідти майже мертва. Ну чому, чому саме на її долю випало вести це жахливе розслідування, Занурюватися у злочини, сподіяні вже не тільки людьми, а самою всемогутньою природою, а може навіть силами неземними. А тоді подумала, може це й добре, може тут вкрай необхідна саме жіноча душа, Бо жіночі злочини такі неспогадані, такі трагічні, такі загрозливо таємничі, що розгадати їх може тільки жінка. Чоловічий розум надто примітивний для цього. Саксофоніста з вулиці Вільде Оксана викликала повісткою. Досить з неї самодіяльності, блукання по вулицях, будинках, помешканнях не обов'язкових зустрічей, незапротокольованих розмов. Слідство входить в залізну стадію документалізму, системи доказів, струнких побудов. Саксофоніст з'явився, мов би, на концерт. Лаковані черевики, штани в смужку, кольоровий піджак, метелик на твердо, на прохмаленому комірчику. Оксана не вдавалася до передмов. «Ви сказали мені неправду», – шорстко промовила вона. Саксофоніст не збентежився аніскільки. «Не розумію вас. Я показувала вам фотографію і фоторобот Аліни Будяк. Ви сказали, що це, мабуть, вона. Але ви промовчили, що Аліна брюнетка, а не блондинка. Ви про це не питали. Але ж на фотознімку дівчина з білявим волоссям. «Провелося, не йшлося взагалі. Ви повинні були уточнити. Уточнення – це вже ваш хлопець. Окрім того, що окрім того, що ви хочете сказати? Я хочу сказати, що в кожної людини є право, як би це вам сказати, право на таємницю, на щось своє, можливо, найдорожче». Перед правосуддям відчиняються всі двері. Двері, хай, але душа.